Ja, med genom nå diktafon här Kanal 4 på Tjonin kommer att fungera snart igen med nya adresser. Det kommer ta några timmar. Det blåser, men jag har mer vinden från ryggen här. Och vi kommer fram till backen nu. En oktober 2014 och Gunnar diktafon. Det var så besvärligt. Vindar, alltså nord, nordliga motvindar. Så nu kan jag spela in här. Det är bättre medvind här. Vi ska upp för den första lilla lagga backen här och sedan dra vänster sen. Lagga eller på vägen mot långsättande, en liten promenad här. Vänsterkurva, och högerkurva, liten uppförsbacke Och sen ska vi sänga vänster. Kämp på vägen, bara följa där mot långsättande igen. Och hösten är här och träden är ju nakna och gula utom tallar och granar för de är ju gröna året runt så länge det inte är någon snö. Och grönt på marken också på fälten så är det grönt gräs och vattensamlingar. Jag har tjocka varma träningsbyxor också som min moster köpt åt hennes pappa. Han låg på sjukhus där men han levde inte så länge han dog på natten där på sjukhuset i en stroke. Och så fick jag dem. De är minst sagt väldigt varma och tjocka. De kan jag inte ha på mig. Jag ska till Åsa nu på tisdag klockan 11. Istället för den 30 oktober, hon skulle vara ledig då. Så jag kommer få en ny kallelse också som jag har som bussbiljett. Jag slipper betala på bussarna. Vi kommer med en liten backe här. Den lilla backen. Inte den långa sen. Vi ska svänga vänster sen. Det är mycket grönt och det är mycket löv på marken här. Björkarna är ju nästan nakta nu, det har gått fort här. Faktiskt. Ja, vi har den 15 oktober då ja. Jag höll på att pissa i fem timmar igår och här ser vi lite blå himmel också. Det finns lite uppklarning på hemlet på, på ett ställe där, flaggen med dalarnas, de här korslagda pilarna också. ska vi svänga vänster här, vi friskar i ganska hårda vindar också här, och där är fåren faktiskt. Så de tillhör den här gården tydligen, det är en lada där. Och Det vill jag veta också va, där är fåren. Så de tillhör tydligen den här gården. Och så sänger vi vänster här då. Så tycker vi är det här. Vi ska inte öppna den långa lagabacken. Laggabacken finns en skylt här. Och få den ute. Så kommer kamp på vägen här då. Kommer kamp på vägen. Lite vattensamling. Och en husvagn står här också faktiskt. Lite småsrättigt blir det också faktiskt här. Det småvarmt och småsrättigt i det. brevlådorna är samlade här med sådana här skydd mot regnet. Och uppställd. Kamp på vägen riktning mot Långsjötan. Solen finns där. Det finns små luckor. Och längre norr så har vi lite uppklaring också, lite blå himmel. Och så elstolparna går här. Bara följa vägen. En gatebelysningstolpe också. Televerkets gamla symboler. Och har vi en biodling också på höger sida. Och korpen har egen brevlåda också här uppe. Så först nu kan jag spela in när jag, när jag inte har den här kraftiga motvinden som har varit. Lite småsättet blev det här. På fredag får jag min sjukpension också. Jag har en arbetsskada, jag har jobbat så hårt på järnvägen så jag blev ut, utsliten helt enkelt. Jag är ischigast alltså och grejer. Inflammationer i helsenen och och ischiga sa jag ju. Och här har vi väl äh, biodling också på höger sida. Det blir lite småsättet här faktiskt. Jag har eh, antikommunistisk tröja på mig som är tunn och sen en kamouflagejacka. Och här är det lite små lite småledigt här faktiskt med vattensamlingar och grejer. Vi har ju uh, också på höger sida här. Nu får vi försöka undvika att gå i gå i uh, som är här. För här är det Ganska så besvärligt här. Till små ledigt är det faktiskt här. Eller var i alla fall. Och jag äh, på väg här, och här är mycket gula löv här. Vi ser lite öppningar också på himlen här. Det delvis så börjar det komma lite blå himmel faktiskt. Och så färder vi bara kamp på vägen ner då. Belysningstolparna, eller elstolparna är det ju går ju på vänster sida här. Och man ser lite insekter också. Som lever, ja nu kunde vi komma ut idag i alla fall. Det blev väldigt svettigt här måste jag säga. Konstigt nog. Jag har väldigt tjocka varma träningsbyxor på mig. Kiki Danielsson har jag också i mina öron ganska så högt i El Elledningen går nu rakt över vägen här, över kampvägen. Och det är en hel del löv också och ett stort kalhygge här som Sveaskog gjorde. Det finns vissa luckor här i måntäcket. Friska vindar är det, asparna är helt nakna här. Här är asparna helt nakna helt enkelt. Vi lämnar laggarbacken och går ner kampvägen på vägen mot Långsuttan, 15 oktober. Lite ändringar också på serveradresser här, vi använder server i Tyskland nu. Kanal 2 i alla fall som den ska vara, jag ska justera lite ändringar och uppdatera gamla uppgifter där. På TuneIn.com så kommer kanal 4 att fungera men det kan ta upp till 48 timmar. Det är en ändring av serveradressen där. Så det är personalen inte hand om där. Men det kan ta upp till 48 timmar innan det fungerar. Och de skickar e-post när det är klart. Här har vi gamla döda ormöbunkar också då. Och lite vattensamlingar har vi också här. Lite småledigt också på Kempovägen idag. Vi kan se insekter också i luften. När man vänder sig om, så är inte inte ännu, men sen kan man se Campo berget. Eller Älvsjö berget blir det väl? Ja så är det ju. Nu känns det väldigt varmt i de här träningsbyxorna men det har varit brutala hårda nordliga vindar förut. Men nu går jag liksom inte emot den här vinden längre. Och här går elledningen över vägen. Elstolparna följer nu höger sida utav vägen. Granar och tallar är gröna året runt och sen finns det också andra trän också. Björkarna har gått väldigt fort här. Det har rasat med löven här nu. Så att vi fortsätter kamp på vägen, lite små är det också här. Med tjocka varma träningsbyxor och det är småkallt. Det är nån svamp jag ser där, eller det det stora löv. Ja det är någon svampar där vet du. Ja nu ser vi Älvsjöberget. Älvsjöberget ser vi ja, naturdeservatet. E-ledningarna går nu på höger sida för att sedan komma in i skogen. Och jag höll ju på några timmar igår och pissade faktiskt. Nu ser jag älv på berget där jag. Jag höll ju på några timmar igår och pissade faktiskt. Det var helt otroligt. Det tog aldrig slut alltså. Efter ett, några sekunder ibland bara så skulle man kissa igen så att, det är helt otroligt. En liten myslack också men den är alldeles Jag tror inte det är några myror ute nu. Det är för kallt i marktemperaturen. Ja, nu känns det svettigt måste jag säga, verkligen. Jag tvättade också här e Elledningarna går nu på höger sida. vi följer bara kämpovägen. Vi följer bara kempovägen helt enkelt. Och det var väl en skata. Det följde ett löv också som ni kan notera. Gunnar diktar har vi då. Jag kunde inte spela in förut för det var så kraftiga vindar, kraftigt blåst helt enkelt. Och nu kommer det till små kall luft här igen. Delvis så finns ett upp, uppspruckigt måltäcke här. Vi kan se lite grann utav den blåa himlen på några ställen. Och nu är friska blå vinden i här. Och Löven åker omkring åt olika håll också. Och Elinningen går på höger sida nu. Sen går den in mer i skogen här. Den går lite grann på sidan här. Där kan man se stolparna går in i skogen där. Bara följa stolparna egentligen så kommer man ut på Kempobergsvägen som de här korsar så att Här har vi en avdelning också med vattensamlingar och lite småledigt också här. Och det faller löv hela tiden här. Så kommer en ny kallelse då från ä, Sluta nu heter det, de som aldrig svarar på en e-post. Det är min bussbiljett det där. Det går som sjukresa nämligen man slipper betala, det är väl 80 kronor när de har höjt priserna. Så det är gratis. Jag tror jag snart åkt 30 gånger med de här bussarna fram och tillbaka. Det är en otrolig massa mil också när de går över Husby där. Det är mer än 3 mil alltså. Det måste vara mer än 6 mil fram och tillbaka. När de går över Husbysocken. Via Husby där, så det är över 3 mil. Det blir mer än, långt mer än 6 mil fram och tillbaka på en enda resa då. Snart 30 gånger har jag åkt va, så det är en otrolig massa mil. Men det har inte kastat mig ett enda öre faktiskt. Inte ett enda öre har det mig. Det är helt gratis med de här sjukresorna och det kommer en helt ny kall kallelse nu då. De tog, tog bort aspar och sen tidigare har de tagit bort treda buskar. Nu tog de bort aspar från gården. Det jag såg igår var en liten vit flicka som lekte med en plastink i sandlåda med sin mamma. Inga flyktingbarn alls, inte en enda unge ser man alltså. Ibland är det helt dött ens. Och så plötsligt kan hela gården vara fulla småbarn. Det är väldigt där. Kämp där. Kempovägen är det här. Och i skogen är det grönt med en del mossa. Det blir nog ingen regn i alla fall, men det är ju ganska som mulet. Det finns vissa öppningar, man kan se lite granna i på några ställen. Och här den i Laggarbacken, och verkar tillhöra gården där. Det finns ju en ladare där. Jag undrade om de verkligen tillhörde gården eller om det var någon som arrenderade, men de verkar tillhöra den gården. Så det är mycket grönt här också faktiskt. Det är en grön mossa här, era. Ja. Så andra Andersson eh, har fixat till det hela, men kanal 2 får väl vara det än så länge. Det är lite ändringar där. Det kommer väl nya kartadresser också. Det kommer nya kartadresser också. Det är väl lite ändringar på serveradresser och grejer. Jag kommer justera det där. Det har kommit ut lite information som ni kan läsa så det lite. Originaladressen där eller webbspelarna finns är också lite ändrad på lisentummaradio.com Men jag fixar till det där sen så att alla uppgifter blir korrekta. Och de gamla uppgifterna tas bort och så. Vi följer då helt enkelt här. Och det är ganska småkallt, det blåser upp ganska så bra här nu. Måste jag säga också faktiskt. Vi kan se lite grann av den blåa himlen där. Lite öppningar där. Alla ser det ganska som mulet. Den 15 oktober. Och vi fortsätter bara att följa då på vägen ner. Jag tappade här på 3 spelare en gång här, det var 20 grader kallt. Lite stel i höfterna är också. Rödlampan lyser. Kunin.com är ändrad och de ska ta emot det där. Du kan ta upp till 48 timmar innan den nya kanal 4 fungerar. Fortsätter vägen här är en vattensamling också. Vi kan se lite grann i den blåa himlen men det är inte så mycket, bara lite grann. Vi kan se lite grann av den blåa himlen men det inte speciellt mycket faktiskt. Det är ganska så kompakt mulat. Och det faller ganska mycket löv. Här har vi treasort som jag inte vet vad det är för treasort faktiskt men det är mycket gula löv. Det är mycket gula löv här är det. Verkligen. Ja. Nu jag lampa igen då, vi har en del vattensamlingar här också nu faktiskt, som vi får se upp för. Ganska så stora. Och eh, Vi ska ta till vänster mer här nu. Det är en del vattensamlingar också här nu som vi måste se upp för. gubbe. Det är lite småledigt och blött här på på vägen norr om Långsötan den 15 oktober. Gunnar och Dikta på väg mot Långsötan en liten promenad på några kilometer. Jag får väl ta mig ut på fredag där jag får pension. Jag ligger bara 1500 minus på mitt personkonto faktiskt. Jag lever på min kredit som är på 5000 kronor. Så det får inte bli för mycket minus. Jag måste kunna gå runt. Jag har väl två och en halv miljoner kronor också när jag blir pensionär, men det växer ju också, det sparas ju på Livia här. Varje månad. Det blir några tusen, jag har elva år kvar tills jag blir pensionär. Ja vi kan se några, lite grann blå himmel. Löven faller hela tiden här och det är en del träd som är helt nakna. En del tre är ju då del är ju då en del träd är ju då gula och... Jag var det ledigt faktiskt, jag är bara gled... Jag vill inte gärna snubbla omkring i skogen faktiskt, jag går så illa. Man kan sjunka ner i djupa hål och grejer också, snubbla och... snubbla omkring i skogen och ramla omkull och grejer, jag blir alldeles utmattad. Så det är inte så kul. Ja, kamp vägen. vägerna. Jag gick och pratade för mig själv förut faktiskt, för det var så besvärligt blåst. Det var så besvärligt blåst helt enkelt, det var i stormvind förut då. Så det var ingen mening att börja prata helt enkelt. Jag får dra upp de här träningsbyxorna. Ja, det kommer friska i en del här också. 15 har vi. Och kanal 2 är än så länge inte ändrad. Jag återkommer om det blir någon ändring där också. Jag kommer justera uppgifter och sånt. Vi finns också på sverigekanalen.webnode.se Uppdateras oregelbundet. Det var lite tokigheter igår. Jag skulle ändra en eller två kanaler till tyska servers. Men då måste man kopiera in den här texten, det måste vara texter på sidan. Med minst 30 ord och grejer. Och då ska jag bara hämta den här texten, justera adresserna där. Men då var jag inloggad på ett annat konto. Och så är det nya och serveradress hamnade på ett gammalt konto som då ändrades adressen där också. Man måste nämligen logga ut också innan man registrerade det nya kontot. Det måste vara en massa texter också på den här originaladressen som finns på ListenToMyRadio.com Och nu är det väl då kanalen 4 punkt jag, jag fixar alltid där. Gamla uppgifter kommer att justeras och så vidare. Lite jobb här med den här blåsten här också. Så det var det som var felet då. Jag var inloggad på ett gammalt konto och då har den adressen ändrats också. Och här faller löven ganska så frekvent faktiskt här. Här låg en liten by också i hördan här förut. Det var en så här hallonbuskar utan hallon här. Kempobergsvägen går höger här upp till Vännplan, två kilometers lång och uppförsbacke. Ja det finns ju björkar som har löven kvar men de är ju bra gula. En del björkar är helt nakna. Nu går det fort här med, med lövfällningen kan jag säga. Hallonbuskar utan hallon, de var på gång förut men det kommer här extremt. Finns insekter som finns kvar i luften också faktiskt. Finns det. En del insekter är kvar i luften än så länge. Här ska det ligga någon stengrund. Där är det va? Ja, det ligger hus, flera hus här. Det var en liten by här. Minnestavlan är trasig, den är helt borta nu. Faktiskt, minnestavlan, det ska ligga någon jordkällare också här någonstans. Jag smög i buskarna. Det var några hus här. Det finns en stengrund här, grunderna till husen kan man säga. Det finns bara en liten gård kvar här som har vattenkontakt med Rellingen också. Som man kan kalla för Kempo. De har ingen brevlåda men de har stängslat in här nu också med, med vägbom också. Och gubben verkar vara ute på huset här. Här ser vi själv Rällingen då. Här ser vi själv Rällingen, Och där har vi vattenverket där nere, vi tar in vatten till Rellingen och så går skiten ut i ammungen kan man ju säga då. Här faller löven. Väldigt. Mer och mer löv här, oj. Inget bra väder idag, man kan sitta i den blåa hemland. Vi själv Rällingen rellingen på vänster sida. Och en trea bänkar. Marken är full av löv. Och det har läggat en också en gång i tiden här. Det är ingen som badar i Sjön Rällingen idag. Ja, vi ser lite grann av den blåa himlen faktiskt, en öppning här. Annars ser det mycket moln. Men lite av den blåa himlen kan vi dock se. Lite grann av den blåa himlen kan vi dock se. Vi har ett vattenverk där också, vi tar in vatten från Rällingen. Svågelhork såg jag där också. Vi har ju då, då har jag legat en bomgård helt enkelt här förut. Vi har legat en bomgård någonstans här, man kan se en bild på det. Då har vi en myrstack också. Ni vill gärna hem också, det är både kallt och, och blåsigt. För lite grann av den blåa hemlandet kan man se. Annars är det väldigt mycket Annars är det väldigt mycket eh, mål Lite småledigt också vattenpölar här eller vattensamlingar. det ligger ett en bongård här. Hopptornet vid baldplatsen byggdes 1959 och ersatte ett äldre hopptorn. De har tagit en bild här någon gång kanske i början på 60-talet och då ser man en massa lader på den här sidan nå någonstans här. Så det har legat en bångård här förut, som är rivan och Den här gården som finns kvar här nu i Kempo här med bryggan i Sjön Rellingen där båttrafiken är förbjudan som det är då. Han har satt upp stängsel och en vägbom också. Kommer i högerkurva här då. Ja, lite grann av den blåa himlen kan vi se, men det är inte mycket, och vi haltar fram här nu. I en höger kurva. De har in här och satt upp en vägbom också. Det finns björkar som har en massa gula löv, och där uppe ser vi ett högt berg också där skogsbolaget har härjat. Och vi har vi en skarp högerkurva här. I somras så kom en stort gäng med tävlingscyklister här i Energi fart. Men jag är inte lika snabb. Ja. Det var ett kort avbrott också på internetuppkopplingen igår på C-datorn. A-datorn är igång också. Den lever och den här den är bra pigg alltså. Jag har skapat mappar också så man ska kunna köra schemalagda program därifrån. Den är faktiskt ganska så pigg. Den reagerar ganska snabbt när man gör kommandon. Och på Winampen kan man se bilder också på artisterna som spelas. Och vilken platta det är och allting. Det fungerar inte på de andra datorerna. Fast inställningen är att den ska visa helt enkelt. ser vi den här. Med låst vägbom och instängst att är också. Kameraövervakning och grejer. Jag har Men det finns ingen brevlåda här. Jag tror att det är onsdag idag. Kameraövervakning, vi kan inte stämma. Nere vid Vattenverket ska det vara kameraövervakning också. Men det finns ingen kamera där. Jag håller mina byxor på och kan jag också faktiskt. Nu följer vi bara på vägen här och det är en del vattensamlingar också här. Ja, jag får gå lite långsamt här för jag haltar ganska så kraftigt på vänster vänsterfoten. Det är några små stugor på tomten också. Det låg en bongård helt enkelt här förut. Och se höga berg där borta och skogsbolaget har varit högt högt uppe och tagit trädan. En del där. Lite småledigt här och vattensamlingar är också faktiskt. Det finns en traktorväg på höger sida också här och kan komma in. Upp till det här elljusspåret också. Nu har jag och Danielsson i mina öron också på högsta volym och det är så ledigt här som man glider omkring helt enkelt. Jag gick och pratade för mig själv förut faktiskt men det gör jag inte nu. Man har lagt ut äpplen också här till rådjuren faktiskt, Det brukar man göra. De här äpplena går att äta också faktiskt. Jag funderar på om jag skulle ta några i jacka med mig hem. Man lägger ut helt enkelt äpplen här till, till rådjuren. Nu är vi inne på en liten in inofficiell väg också här som går i skogen faktiskt. Vi kan se man kan eh, ta några äpplen med mig hem. De ser rätt fina ut faktiskt. Jag brukar plocka mycket fina äpplen när det är i faktiskt. Brukar det jag göra? Jag tror ingen ser min lilla pillesnopp heller här. Vi ska se, de ska nämligen blåsa nämligen här. Jag köpte en rakhyvla också förut på Ica så att jag är slät rak där nu. Både på halsen och. Det tar väldigt bra. Fem stycken för 38-spänn. Den gamla rakhyven är slängd. Hon är vänta lite grann här. Det glittrar också från sjögrälningen. Vi har ju solglasögon på mig också. Nu kommer solen fram lite grann i alla fall här. Faktiskt. Där borta går eljusspåret också. Ja. Det är otroligt pissande alltså. Lite grann kommer fram faktiskt. Och det är mycket massa på marken också här. När jag står och håller lite låda här. Jag kunde inte prata förut för det var så mycket stormblåst. Och nu glittrar det här och solen kommer fram lite grann här. Och där tömde jag precis blåsan. Konstigt då när man är i tandläkarstolen där. Att det är ingen tandläkare här. Hon ska ta bort tandproblem. Det blir inga hål. Och det är en otrolig massa tändor jag har så det kommer ta sin lilla tid innan låsa är klar med mig. Ja. Hon ska in i käften på mig nämligen. Det tycker jag är lite perigt. Hon är så snygg också. Jag får inte titta på henne, hon måste blunda. Man lägger alltså ut äpplen här. Till rådjuran. Och här kommer alltså solen fram nu då. Litegrann, solen kommer fram. Solen kommer fram i långsuttan. rällingen här, det glittrar. Solen tittar fram. Och solen tittar fram helt enkelt. Det är fantastiskt. Ja. Lite sol är det här också. Och här ligger äpplen helt enkelt här. Jag tänkte ta några äpplen och se om de är goda. Man lägger ut äpplen helt enkelt till rådjuren här. De ser röda och fina ut faktiskt här. Röda äpplen är väldigt goda måste jag säga. Jag kan ju inte käka bananer men äpplen funkar och framförallt de här röda. Ja, det var lite röttet. Vi ska bara ta några som får plats i fickan här. Det är till rådjuren egentligen det här, men jag tog några stycken här nu. Det blåser upp ganska hårda venda här. Så på fredag kan jag ta mig ut i alla fall, om det inte spörregnar då. För att jag får min pension då, de här byxorna åker ner hela tiden. De är otroligt stora, de är alldeles för stora för mig helt enkelt. Så nu där solen kommer fram så glittrar det rätt från Sjön Rällingen här. Nu blåser upp rätt så bra. Och här är det ganska så ledigt också faktiskt här. På kamp på vägen då på väg hem nu. Så håller titta fram i alla fall här då, idag 15 oktober. Kan det kan vara onsdag idag. Kommer en ny kadelse också då, för på tisdag ska jag till åsa där, ska hon rengöra mig. Tand för tand. 40 minuter kan det ta. I något minst en halvtimme. Sen får jag vänta nästan tre timmar. Men det är gratis buss i alla fall. Så ni av en så kan jag ta mig ut på fredag. Jag tänkte inte handla någon mer, för jag ligger redan minus 1500. Nu har jag med mig några äpplen också. Solen värmer något kan jag säga. Men det går väl nästan i mån här. Det finns en öppning i alla fall på... Någonstans har jag legat en bångård också här. Men det är svårt att säga var, var någonstans den fanns. Så där var det betande djur också på på fälten som var utanför här. Jag får ha någon eh, livräm runt de här byxorna i fortsättningen faktiskt. Och dra åt det igen. För de här byxorna har en väldigt förmåga att boka åka ner hela tiden helt enkelt. Jag får ta en svangräm runt de här träningsbyxorna i fortsättningen. Jag har en brud och jag får bara varit spruta här nu. Bete. Hon får inte hejta mig. Hon fick inget, inget äppla av mig heller. Här rinner det vatten, ni kanske hör. Ni hör. Det forsar vatten från skogen här. Det är svårt att säga var vattnet kommer ifrån egentligen från början. Det måste vara någon stor vattensamling i skogen som gör att det, att det fortsätter ner så här. Och det är människor som har grävt de här dikerna i skogen också. Ja, jag fått ta en livrem runt de här byxorna i fortsättningen faktiskt, för de åker ner hela tiden. En svångrem helt enkelt, att dela åt lite grann också runt de här byxorna, runt magen. För ja, de åker ju ner sig in i Helsinki alltså. Ja, det var en kvinna jag mötte faktiskt och hon fick, fick inget äpple utan mig. Ja, nu kommer en vänsterkurva här då. Det är småkallt det är och det blåser ganska så kallt. Och jag vill gärna hem nu. Jag kom med fasen på att jag skulle runt idag i alla fall, det är nästan fem kilometer i alla fall det här svänger upp till hynnsötan och lägga backen. Och ner igen och nu friskar det på ordentligt här, det blåser nog hel del i mikrofonen idag här. Det är Gunnar och diktar ut det här. Jag får ta en runt de här byxorna i fortsättningen. Och dra åt det också lite. Svångar den runt och så drar åt lite. Den friska vinden är ju ganska bra här nu. Rällingen på vänster sida. Gunnar kommer strax i en vänster kurva också. Det är mycket gula löv på marken. Ser höga berg också. skogsplaget har här där uppe. Nu vi på vänsterfoten här. Då. Torn är i alla fall fram, i alla fall lite grann. Och, eh, vi ser grönkottar också på höga tallarna. Många tränare är helt nakna också här. Vi har ju sverige kapsen på oss också. sweden kapsen som jag köpte, ja, jag köpte väl den kanske i den här IK-butiken. i ser tror jag. Och sverige också en gång. Det var en sån här fotbolls eller vad det var. EM. Men det gick inte så bra. Kanske jag kan vara arabisk där. Och hon hade ögon som var så <laughs> vackra. Jag har jag tröja på mig. Det är kul också att se invandrare som har Sverige-tröja på sig, eller svergekepsar som man ser här uppe. Abbe och andra man ser, med så här tre kronor på. Men de är väl inga rasister? <laughs> Det var bara vissa Svennebögar som är rasister. Ja, problemet är att byxorna glider ner hela tiden här men jag ska ta en svangräd med fortsättning att dra åt lite grann där. Nu känns det inte så roligt längre men jag ska spela in ett tag till här. Nu blir det väldigt kallt och blåsigt här, det är för att vi är vid sjön Rällinge såklart. Det blåser alltid lite extra kallt också när man är vid en sjö. Jag kommer jag inte att förklara varför. Vi ser mängder med höga berg också, utanför Långsöton här. Ett antal kilometer utanför, Det är säkert en halv mil utanför där. Det är imponerande, måste jag säga. Det gröna måste vara tallar och granar, för de är ju gröna. Och det med färger är ju då då som sagt. Va. Tre jag har sina märken också på tre stammarna här. Och det blåser alltid extra kyligt och kallt också när man är vid en sjö också. Faktiskt. Så jag får försöka ta mig fram här med en haltande fot också och det är ganska så ledigt här också måste jag säga. Marken är täckt. Ja men där ser vi lite gröna löv också. Vi ser lite gröna löv. Vi har en öppning här i alla fall. Det blåser extra mycket vid en sjö. Det ligger öar där ute också. Vilka fiskmåsar har vara när de är på besök. Och här var det betande djur här förut också. Går det en upp uppåt här. Vi ser skorsten också på fjärrvärmeverket också i Långsötan. Och jag måste dra upp. Jag ska sätta en svångrämm och dra åt här sen. Jag tror att kanal 2 kommer nog att vara som den är. Och kanal 4 på ett kommer att fungera men det kan ta några timmar innan det fungerar där. Det kan ta upp till 48 timmar, nämligen, innan det fungerar där. Det friskar på är rätt bra i Gunnarns hövmöte, hårar också. Jag ser skarstenen på fjärrvärmeverket här. Det är en hög och en låg skarsten. Där ser vi gården Kempo. Det fanns en annan by där förut, en bit från där, i hörnan. Med lite hus där, man kan se husgrunderna. Och här var det betande djur också förut. <skratt> med stängsel här, <skratt> man kan se på gamla, gamla bilder så var det kossor som gick och beta här på. De här fälten här. Närmast sjön Röllingen. Den 29 oktober har jag bott i tre år här. Men det känns som fem år. Nu ser vi berget också. Ja, lite öppningar här med lite blå himmel faktiskt. Han ser ju tämligen mycket moln. det finns lite grann öppningar också. Jag halkade omkull en gång på den jävla isläck här, eller jäkla isläck med det. gick inte att stå kvar då, så jag bara åkte omkull. Det gjorde jäkla ont. Det, det var en isläck här. En del av vintern är ju inget snö och så, eller bara lite snö. Det är ju inte snö och, och så hela vintern. Det går ju fram och tillbaka, där. det kommer snö och så smälter det bort. Klöveräng...